את הגמל, כי מעלה גירה הוא, ופרסה איננו מפריס, טמאה הוא לכם. ואת השפן, כי מעלה גירה הוא, ופרסה לא יפריס, טמאה הוא לכם. ואת הארנבת, כי מעלת גירה היא, ופרסה לא הפריסה, טמאה היא לכם. ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא, ושוסה שסע פרסה, והוא גירה לא ייגר, טמאה הוא לכם. מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תגעו, טמאים הם לכם. את זה תאכלו, מכל אשר במים, כל אשר לו, לא, סנפיר וקסקסת במים. בימים ובנחלים, אותם תאכלו. וכל אשר אין לו, סנפיר וקסקסת, בימים ובנחלים, מכל שרץ המים, ומכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם.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 ואת בת היענה, ואת התחמס, ואת השחף, ואת הנץ למינהו, ואת הכוס, ואת השלח, ואת הינשוף, ואת התנשמת, ואת הקאט, ואת הרחם, ואת החסידה, האנפה למינה, ואת הדוכיפת, ואת העטלף, כל שרץ העוף, ההולך על ארבע, שקט צאו לכם. אך את זה תאכלו.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 טמאים הם לכם, כל הנוגע בנבלתם יטמא עד הערב. והנושא את נבלתם, יכבס בגדיו, וטמא עד הערב. טמאים הם לכם. וזה לכם הטמא, בשרץ השורץ על הארץ. החולד, והעכבר, והצב למיניהו. והאנקה, והכוח, והלטאה. והחומט, והתנשמת, אלה הטמאים לכם בכל השרץ. כל הנוגע בהם, במותם יטמא עד הערב. וכל אשר ייפול עליו מהם, במותם יתמה, מכל כלי עץ או בגד או עור או שק, כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, במים יובה וטמא עד הערב, וטהר. בכל כלי חרס.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 אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמא. וכי ייפול מנבלתם על כל זרע זירוע אשר יזרע, טהור הוא. וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לחם. וכי ימות מן הבהמה אשר יילחם לאוכלה, הנוגע בנבלתה, יטמא.